פרק י"ח: ויהי דבר ה' אלי לאמור, מה לכם? אתם מושילים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמור, אבות יאכלו בוסר ושני הבנים תקהנה. חי אני נאום ה' אלוהים, אם יהיה לכם עוד משול המשל הזה בישראל. הן כל הנפשות לי הנה. כנפש האב וכנפש הבן לי אל נא, הנפש החוטאת היא תמות. ואיש כי יהיה צדיק, ועשה משפט וצדקה, אל ההרים לא אכל, ועיניו לא נשא אל גילו לבית ישראל, ואת אשת רעהו לא תימא, ואל אישה נידה לא יקרב, ואיש לא יונה, חבולתו חוב ישיב.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 והוליד בין פריץ ששופך דם, ועשה אך מאחד מאלה, והוא את כל אלה לא עשה, כי גם אל ההרים אכל, ואת אשת רעהו טימא, עמי ואביון הונה, גזלות גזל, חבול לא ישיב, ואל הגלולים נשא עיניו, תועבה עשה, ונשך נתן,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 כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה, במעלו אשר מעל, ובחטאתו אשר חטא, בם ימות. ואמרתם, לא ייתכן דרך אדוני, שמעו נא ישראל, הדרכי לא ייתכן, הלא דרכיכם לא ייתכנו. ושוב צדיק מצדקתו, ועשה עוול ומת עליהם,